Pista 6. Ei consideră că lumea e plină de satisfacții sigure și trainice, în vreme ce, de fapt, ea e brăzdată de suferință. Trăiesc în eroare și, de aceea, dorința face ce vrea din ei. Relația dintre dorință, ignoranță și suferință e ai relației dintre căldură, oxigen și foc. Căldura e forța determinantă, dar fără oxigen focul nu se aprinde. Se de existență o călugăr este de un soi aparte. Ea e hrănită de ceva, nu te arde dacă nu o întreții. Și care este hrana? Ignoranța. Amare 5 Roman 116 Până în acest punct, învățăturile de mai sus sunt amorale. Sunt denunțuri ale unui specialist detașat, unul din cei care au renunțat la lume, adresate celor cu care împărtășește interesul pentru izbăvirea personală. Buda era însă încredințat că ființele înzestrate cu simțire se află sub puterea unei legi a cauzalității morale și era adânc preocupat de cântărirea comportamentului și de efectele acestuia asupra celorlalți. Așa se face că învățăturile amorale sunt indisolubil legate în gândirea sa de alte învățături care trimit la o semnificație morală radicală a condiției umane. Să începem cu impulsurile. Așa cum le-am descris mai sus, impulsurile sunt aproape lipsite de semnificație morală. Ele pot fi privite însă și din alt punct de vedere. Pot fi considerate și ca intenții sau alegeri, ambele variante fiind incluse în termenul cheie cetanah. Uneori, alegerea este traducerea cea mai bună a termenului, întrucât e vorba de un impuls mental care precede fapta sau cuvântul. Dar sunt cuprinse aici și intențiile, căci Buda considera că intențiile neexprimate pot și ele să aibă un efect, dacă nu exterior, măcar unul lăundric, în cuget. El susținea că în cele omenești alegerea sau intenția mentală este de cea mai mare importanță. Lumea e diriguită de cuget. Es Mare 1 Roman 39 de aceea, de pildă, în codul de lege al Ordinului Budist, doar acțiunile intenționale sunt privite ca păcate. Cele neintenționale, cum sunt cele comise în somn, sub semnul nebuniei sau sub constrângere, nu sunt vinovate. Lucrul acesta are mari implicații. El înseamnă că intențiile nu sunt neglijabile, că ele au consecințe, că acționează, că sunt ele însele acțiuni. Acesta e sensul termenului karma, al cărui prim înțeles este chiar acțiune sau faptă, în sens budist însă act mental. Karma nu se referă la rezultatele acțiunii, așa cum se admite azi în mod curent în Occident. Numesc karma alegerea sau intenția actul mental, căci odată ce a ales omul făptuiește cu trupul, cu vorba sau cu mintea. Amare 3 Roman 415 Intențiile noastre alcătuiesc lumea. Ele îndeplinesc actele ale căror roade le culegem suferind. Ele alcătuiesc istoria ulterioară a vieții noastre psihice, tot așa cum războaiele sau tratatele, calamitățile sau prosperitatea alcătuiesc istoria ulterioară a unei națiuni. A vorbi de impulsuri și de imbolduri nu înseamnă închip necesar a vorbi în termeni morali. Alegerile și faptele, în schimb, alcătuiesc substanța însăși a discursului moral. Putem face alegeri bune sau rele, faptele noastre pot fi bune sau rele. De fapt, potrivit lui Buda, impulsurile inconștiente trebuie într-adevăr echivalate cu alegerile conștiente, singura diferență dintre ele fiind aceea că impulsurile se produc fără să le cunoaștem natura lor de a fi alegeri. Ele sunt alegeri făcute potrivit iluziei că nu există alegere mai bună, cale mai bună de urmat în acțiunile noastre. În această lumină, termenul relativ neutru de sete, dorință, aprigă, poate fi el însuși considerat drept lăcomie, drept ceva condamnabil din punct de vedere moral și Buddha vorbea adesea chiar în acest fel. Lăcomia poate fi întreținută de simpla amăgire asupra naturii lumii, dar ea e totodată imorală, este o înclinație condamnabilă pe care trebuie să o corectăm în noi înșine. Mai mult, în discursuri, lăcomia e asociată totdeauna cu ura și cu aversiunea, așadar, dintr-o perspectivă fundamental-morală, suferința de care suntem compleșiți în viețile noastre succesive provin din alegerele, din lăcomie și din ură. Răul pe care ne-l pricinuim nouă înșine și răul pe care îl pricinuim altora sunt tot una, au aceleași rădăcini. În altul adevăr al nașterii suferinței ar putea fi reformurat astfel. Cu plinse arzând de ură, amăcit de iluzii, copleșit de toate acestea, pradă obsesiei, omul alege suferința pentru sine, pentru celălalt, pentru amândoi, făcând astfel experiența durerii și A Amare, 3 Roman, 53 sau, cu alte cuvinte, înclinațiile către lăcomie, către ură și amăgire, care pricinuiesc prin fapte rele răul celorlalți, sunt tocmai cele care ne pricinuiesc naștere repetate în mereu alte vieți. Cauza morală a transmigrației este echivalentă cu cauza suferinței. Se pune atunci o întrebare fundamentală: cum acționează de fapt această cauză? Pentru doctrina sinelui sau a sufletului, răspunsul e destul de simplu. Sinele acționează, provoacă consecințe care îl afectează și se naște mereu potrivit faptelor sale. Structura fundamentală este în proprii săi termeni plauzibile, astfel încât detaliile nu mai prezintă atâta însemnătate. Dar ce se întâmplă dacă nu există sine? Răspunsul așa cum apare în demare Mare 2 Roman numărul 15 trimite înapoi, înainte de apariția unui nou trup și a unui nou spirit, a unei noi entități psihofizice. Cum a apărut ea? Prin coborârea conștiinței în pântecul unei mame. La prima vedere, răspunsul pare grosolan, ducând înapoi la ideile indiene mai vechi despre un homunculus, coborât în pântecul mater. Apoi e un răspuns speculativ, căci trece dincolo de încredințarea dată de Buda, că el se preocupă doar de ceea ce poate cunoaște prin sine însuși. Comendatori pudiști de mai târziu afirmă însă limpede că această coborâre e metaforică, așa cum am spune despre cineva care și-a pierdut cunoștința că s-a coborât întunericul peste el. Mai mult, această conștiință, dătătoare de viață, nu e o entitate independentă, un sine deghizat, ci e alcătuită din cauze și condiții. Ce erau atunci condițiile favorizante? Una dintre ele era actul zămislirii fizice, mai important era însă un impuls anterior. Aici trebuie să înțelegem prin impuls o intenție sau un act mental, având o calitate morală și insuflând prin această calitate esența noii entități psihofizice. Dacă impulsul era bun, noul trup și noul cuget aveau să fie bine înzestrate și favorabil studiate, dacă nu, înzestrarea lor avea să fie săracă, iar situația nefavorabilă. Urmează acum întrebarea cheie. Ce este acest impuls misterios? Nu e de fapt nimic altceva decât impulsul din urmă, gândul avut în clipa morții de trupul și de cugetul anterior. Nu e nimic de tipul sinelui, ci doar o ultimă energie care trece peste golul dintre o viață și alta, asemenea cum spune un izvor budist de mai târziu, unei flăcări trecând de la o lumânare la alta. Iar acest impuls nu e lipsit de condiționări, căci e produsul înclinațiilor născute din acțiuni mentale datorată obișnuinței și îndeplinite sub vălul ignoranței și al dorinței într-o viață anterioară. Se poate astfel urmări procesul înărăt până la trupul cel fără de început în fapt. În relatarea de mai sus nu există o entitate care să subîntindă totul, există un flux de evenimente care își are propria sa istorie. Această istorie e purtată înainte nu de un sine sau de un suflet, ci de interacțiunea complexă a cauzelor, condițiilor și efectelor condensate în dorință și suferință. A înțelege această interacțiune înseamnă a înțelege natura și originile condiției umane. Multe relatări canonice consideră cele de mai sus ca alcătuind substanța trezirii însăși. Buda a numit o producere condiționată, patica samupahda. Condiționată cât cauzele și condițiile interacționează în chip necesar, așa cum combustibilul, căldura, oxigenul și celelalte interacționează în producerea focului. Niciunul dintre ele nu e până la urmă independent așa cum ar fi să fie sinele sau sufletul. Astfel, producerea condiționată îndeplinea două funcții. Ea respingea ideea unui suflet independent și statornic și descria originea suferinței. Doctrina asociată producerii condiționate include tot ce a fost discutat sub cele două în alte adevăruri, chiar dacă e formulată într-un câtva diferit. De obicei, deși nu una, ea cuprinde 12 factori, de la cei care descriu entitatea psihofizică, cum ar fi organele de simț și senzația, până la descrieri ale izvoarelor suferinței, respectiv ignoranța, dorința, agățarea și impulsurile. Suferința este și ea inclusă aici firește, deși se poate face speculația că doctrina producerii condiționate a apărut după cele patru înalte adevăruri. De fapt, ea era deja prezentă în ele, în înțelesul dat de Buda dorinței și suferinței, precum și interacțiunii prin care dorința creează suferință. Al treilea înalte adevăr, adevărul curmării suferinței, adevărește că boala pe care o reprezintă suferința este vindecabilă. Deși nu există o ființă morală, statornică, procesul impersonal poate fi îndreptat. Putem atinge izbăvirea. În cadrul celor patru în alte adevăruri, doctrina aceasta e relativ lipsită de culoare, i îndeplinește rolul diagnosticului medical. Dar ea se adresează unui însemnat curent de opinie din vremea lui Buddha, reprezentat mai cu seamă de Ahjivikas, care susțineau că procesul nașterilor repetate este un proces automat mecanic. Orice ființă vie trebuie să se nască din nou, orice ar face în toate viețile posibile, după cum orice ființă e hărăzită în cele din urmă izbăvirii, strădania fiind așadar fără noimă. Un ah și vika l-ar fi întrebat pe Buda dacă propria sa doctrină privitoare la producerea condiționată nu conducea de fapt tocmai la o asemenea concluzie. Cauzele și condițiile, oricât de complexe, nu conduc oare în final la un rezultat predestinat în chip mecanic, aproximativ în felul în care un mecanism complicat cu un arc e remontat și pus să funcționeze? Răspunsul lui Buddha a fost că, deși înzestrările și aptitudinile sunt determinate de circumstanțe ale vieților anterioare, în limitele vieții prezente omul are totuși capacitatea să-și schimbe în chip voluntar comportamentul. El poate risipi ignoranța privind lumea așa cum este, așa cum e descrisă în cele patru unalte adevăruri și poate controla dorința prin exercițiile ascetice măsurate promovate de Buddha. Al patrulea, înalt adevăr, este adevărul căii ce duce la curmarea suferinței. El cuprinde rețeta, leacul și este prezentat în mod obișnuit sub chipul celor opt înalte căi. Deși în izvoarele canonice, lista este deja împărțită pentru comoditate în trei componente. Moralitatea sau virtutea, meditația și înțelepciunea, sila, samahdhi, panah. Moralitatea constă dintr-un mod de viață liniștit, închinat adevărului, integru și profund disciplinat, astfel încât să nu fie vătămător nici pentru sine însuși, nici pentru alții. Pentru că lugării budiști, asta înseamnă aduce o viață de cercetător, trăită în sărăcie, dar fără mortificări, respectând celibatul și vădind o probitate calmă. Deși Buddha și discipolii săi care renunțaseră la lume au elaborat un cod de disciplină monastică în concordanță cu principiile budiste, acesta nu era pe semne în esență foarte diferit de codul cu care a început Buddha, cod inspirat de idealurile morale curente pe atunci, în rândul așeților rătăcitori și al celor care renunțaseră la lume. Cea de-a doua componentă a căii este meditația. În parte, ea este asociată cu moralitatea, încercarea de a-și înfrâna simțurile de la ceea ce este imoral și de a crea stări mentale prielnice, fire și utile activității. Reversul medaliei este evitarea nu doar a faptelor rele, ci a stărilor mentale rele, care favorizează nu claritatea, ci amăgirea. Pe acest fundal, capacitatea cea mai însemnată e concentrarea, asociată cu stăpânirea de sine, controlul meditativ fiind astfel fundamentul viziunii interioare. Aceasta din urmă însă nu înseamnă doar a ședea în liniște și în singurătate, iar reclamă o atitudine generală de reculegere, de claritate, a conștiinței, de luare aminte la tot ce e în preajmă, la propriile experiențe, la propriile acte și la consecințele lor, clipă de clipă și zi de zi. Învățăceilor această disciplină a meditației le-a fost predată într-un chip sistematic, deși Buddha a realizat-o fără sistem în cursul căutărilor sale. Cele două componente pot fi închipuite ca un mănunchi de calități asemănătoare calităților unui pictor. Îndemânarea desenului, folosirea culorii, știința perspectivei și așa mai departe. Și așa cum aceste calități se îmbină într-o calitate mai largă, pictura, exercițiile individuale de conduită morală și meditație se îmbină într-un unic mod de viață, vigil și liniștit. Calitățile pictorului trebuie să fie unite cu o sensibilitate, un mod de a privi lumea. Analog cea de-a treia componentă a căii, înțelepciunea reclamă un nou mod de percepere a experienței. O fație de acestei noi percepții este chiar aceea de a privi lumea așa cum este, iar pentru Buda asta înseamnă a o privi prin prisma celor patru unalte adevăruri și a producerii condiționate. Experiența este evanescentă, lipsită de statornicia sinelui și dureros vătămată în fel și chip. Dorința reproduce această suferință iar și iar în felurite chipuri. Cealaltă fațetă este o nouă atitudine, o nouă deprindere a cugetului, născută din stăpânirea de sine pe care o dă meditația. Omul se poate ține acum departe de experiență, îi poate vedea primeștiile și se poate îndepărta de ea. Poate observa, fără însă a le căuta, chiar și plăcerile și aspirațiile de o clipă, cum li căresc înaintea ochiului minții. Cea mai lapidară enunțare a acestei sensibilități se află în inscripția originală Potrivit căreia călugărul nu trebuie să se agațe de aici și acum, să aspire la situații, el trebuie să renunțe cu ușurință. Sau în alt loc. Călugărul nu făurește în cuget și nici nu dorește să creeze vreo stare a cugetului sau a trupului și nici curmare unei asemenea stări. Nedorind astfel nimic pe lume, el nu aspiră la nimic. Neaspirând, e netămător. Așadar, e calm în lăuntrul său. M Mare 3 Roman 244 nu trebuie ni să așteptăm nerăbdători experiențele ce vor veni, nici să ne agățăm de experiențele prezente, ci trebuie să le lăsăm să ni se scurgă ușor printre degete. Buddha a purtat toate acestea foarte departe. În parabola plutei, e Mare, un roman numărul 22, el dă ca exemplu cazul unui om care, întâlnit în calea sa un râu ieșit din matcă, construiește o plută din lemnele aflate împrejur și trece în siguranță pe malul celălalt. Buda întreabă dacă ar fi rațional ca omul, odată a ajuns pe malul opus, să-și așeze pluta pe creșetul capului și să o ia cu el. Răspunsul este că gestul lui n-ar fi de sigur rațional. La fel de irațional, conchide Buddha este să te agăți chiar și de stările mentale avantajoase create de virtute și de meditație și cu atât mai mult de cele neavantajoase ceea ce presupune de sigur că prin deprindere și exercițiuri practicile avantajoase devin o a doua natură de călugăr. Același lucru se întâmplă cu ideile. A te complace în speculații și teorii despre trecut și viitor, despre eternitate, destinul lumii și așa mai departe înseamnă să te pierzi într-un ghem de opinii, într-un hățiș de opinii. În loc de asta trebuie să privești lumea simplu, direct, cu înțelegerea dobândită în viziunea lăuntrică, această înțelegere, a idoma modului de a privi al artistului, e foarte rafinată, fiind totuși nemișlocită și neîmpovărată de reflecție. Trebuie să ne apropiem de o sensibilitate pe care Buda o sugrăvește într-una din cele mai poetice descrieri ale izbăvirii. Apa revărsată se referă aici la fluxul nașterii și al morții. Sunt nemișcat m-aș scufunda. Zbătându-mă, curentul mar purta departe. Ne făcând niciuna nici alta, am trecut prin puhoi. S. 1 Roman 1 Aceasta e nirvana, stingerea patimilor și a frustărilor existenței. Buddha a afirmat că a specula asupra stării mentale a celui trezit și izbăvit înseamnă a stârni confuzie și sminteală. Dar, în ciuda acestui sfat util, asemenea speculații au jucat un rol însemnat în istoria ulterioară a budismului, cum a fost cazul cu evaluarea pe care am făcut-o pretențiilor budismului. Relatările canonice privitoare la trezire întrețin impresia că cineva este sau trezit sau netrezit, sau izbăvit sau neizbăvit și că trecerea de la o stare la alta este practic instantanee și ireversibilă. Oricum, una din cauzele primei mari schisme a budismului a fost la câteva generații de la moartea lui Buddha, întrebarea dacă un om care a atins izbăvirea poate, fie și temporar, recădea în starea anterioară trezirii. Tocmai de aceea, școlile de mai târziu au purtat dezbateri asupra problemei caracterului instantaneu sau gradual al trezirii. Aceste dificultăți indică o problemă inerentă limbajului folosit de canonul budist pentru a descrie un subiect atât de impalpabil. Pentru scopurile narațiunii, povestea trezirii lui Buddha e nevoie de o transformare bruscă, dramatică și hotărătoare iar o asemenea transformare e plauzibilă în măsura în care trezirea ține de certitudinea de cunoașterea faptului că ceea ce trebuie a făcut a fost făcut. Buda înțeles că împlinise toate condițiile izbăvirii și nu mai trebuia să se zbată pentru a o atinge. Izbăvirea însă este altceva, aici e vorba de o transformare radicală a alcătuirii omului, Pare neplauzibil ca această transformare, așa cum e descrisă ea în izvoarele canonice, să fie altfel decât gradulată, o lentă în stăpânire asupra domeniu al propriului comportament și al propriei gândiri în, în toată întinderea lui. În acest sens, trezirea trebuie să fie mai departe, adeverită și să-și vădească eficacitatea practică în cursul experienței ulterioare. Putem admite că Buda a cunoscut trezirea în răstimpul unei nopți cu lună. Izbăvirea însă era o chestiune care cerea timp, ba chiar o viață întreagă pentru a fi realizată. Întrebării privind credibilitatea sau aplicabilitatea concepției lui Buddha despre izbăvire, trebuie, cred, să-i se dea un răspuns afirmativ. Desigur, nu putem spune nimic cu sens despre pretenția potrivit căreia izbăvirea ar pune capăt rigorilor morții și nașterii repetate, ele se află dincolo de capacitatea noastră de probare și de argumentare concludentă. Dar această pretenție este legată, într-un stil specific lui Buddha, de o alta mai concretă, anume că izbăvirea poate fi realizată în această viață. Iar asupra acestei afirmații, textele budiste oferă o anumită bază de discuție, nu se pretinde că izbăvirea pune capăt durerii fizice în viața aceasta, căci durerea este privită ca esența trupului. Cel care ajunge însă la absorbiri sau la sferele meditației se poate anestezia temporar printr-o asemenea meditație. Ceea ce risipește exercițiul budist al meditației e mai degrabă suferința mentală, chinul adăugat și deloc necesar al existenței. Mai mult chiar izvoarele oferă o perspectivă destul de limpede asupra efectului practicii meditative, călugării lui Buddha nu regretă trecutul și nici nu visează la viitor. Ei trăiesc în prezent, prin urmare sunt senin. mare, un Roman 5. Principiul care subântinde exercițiul complicat al meditației e îndreptat tocmai către acest scop, a trăi senin în prezent. Buda a numit acest principiu Atenție trează. Ioniso Manasica un pragmatism minuțios și bine cântărit, privitor la consecințele fiecărei practici în cadrul căii de mijloc. Pentru cel cu atenția trează, grijile și necazurile care nu s-au ivit încă nu se mai ivesc, iar cele care deja s-au pier. pierd. Mare 1 Roman 7 Asta înseamnă de fapt că practica meditației trebuie privită ca una ce conduce la fericirea prezentă, ca și la transformarea pe termen lung. Există desigur, o tensiune aici. Pe de o parte, viața călugărului este aspră, el trebuie să se supună la exerciții care, la început, sunt foarte incomode. Dar, pe de altă parte, nefiind destinate automortificării, rodul acestor exerciții nu este amânat la nesfârșit, ci este însușit și își vădește utilitatea într-un răstimp acceptabil. Ceea ce la început era dificil devine o a doua natură, un prilej nu pentru chin, ci pentru reflecția stăpânită, producând o adevărată plăcere intelectuală asupra naturii și exigențelor experienței făcute în cuget și în trup. De astfel că lucrul este susținut aici de aprecierea subliniată în repetate rânduri în texte, că o asemenea viață nu e doar o evadare, ci o înaltă și eroică vocație, apreciere la rândul ei întărită de tovare și săi călugări, și de întreaga societate care prețuiește o atare fermitate. În plus de săvârșirea prezentă, într-un domeniu al exercițiului meditativ nu produce doar beneficii în sine, ci e privită ca un fapt ce conduce în chip natural către o desăvârșire viitoare. Astfel, desăvârșirea călugărului în disciplina morală, de pildă, duce la absența remușcării, la eliberarea de regret și de teamă. Nevătămându-se pe tine sau pe alții, conștiința îți este curată, iar asta duce de la sine la o sininătate pe care se pot apoi întemeia realizările meditative. Această desăvârșire progresivă este privită ca ducând chiar pe culme detașarea de toate accidentele experienței. Din punctul nostru de vedere, lucru important este în acest proces caracterul său natural. Una din problemele insolubile ale unui proiect precum cel al lui Buda este aceea că dorința este un vrăjmaș, iar celul final al izbăvirii este un cel dorit urmărit de călugări. Cum se poate renunța la această urmărire pătimașă a izbăvirii însăși? Potrivit spuselor lui Buda, ceea ce este dorit e celul prezent al exercițiului, de exemplu, să realizezi disciplina morală, consecințele apărând la momentul potrivit. Astfel, de exemplu, acela care e stăpând pe sine, înzestrat cu disciplina morală, nu trebuie să dorească cu intenția să mă eliberez de remușcare, căci asta e firea lucrurilor. O călugări, disciplina morală face să dispară remușcarea. Amare, 5 Roman, 2. Dorind fiecare a exercițiului meditativ și apoi lăsându-te în voia lui, se pregătește o nouă treaptă. Treapta finală se atinge nu prin încordarea voinței, ci prin relaxarea devenită obișnuință. Buda considera că alcătuirea omului este de o asemenea natură că poate fi supusă rotnice investigații prin viziune lăuntrică și poate fi decisiv transformată prin exercițiile budiste. Coerența internă a acestui punct de vedere e greu de contrazis, dar recunoașterea finală trebuie să fie întemeiată pe experiență pe dovezi empirice. Tot ce pot oferi aici este experiența trăită de mine în compania călugărilor care meditează în pădurile din Sri Lanka de azi. Mare parte dintre ei erau în chip evident oameni sănătoși și mulțumiți, senini și lipsiți de remușcări, lucru care m-a impresionat în sine. Însă, ca să fiu sincer, faptul acesta putea să fie rodul vieții liniștite, căci n-am stat în preajma lor destul timp ca să cunosc și să înțeleg lenta metamorfoză a caracterului ce derivă din disciplina budistă. Oricum, din exercițiile budiste par să decurgă în chip direct trei trăsături caracteristice ale călugărilor. Cea din e absorbirea adâncă, aș spune chiar fascinația, în ceea ce ei numeau munca lor, în urmărirea de zi cu zi și clipă de clipă a ocupațiilor zilnice, studiul, alimentația cumpătată, igiena, meditația, exercițiul, care alcătuiesc viața călugărilor. E limpede că executarea chipzuită a acestor sarcini obișnuite le producea o enormă satisfacție. În doilea rând însă, unii desfășurau o teribilă energie de-a lungul multor ani ai vieții lor pentru realizarea unor proiecte pe termen lung, cum ar fi întemeierea de schituri în pădure. Și totuși nu aveau nicio teamă, ba chiar erau relativ indiferenți față de rezultatele eforturilor lor. Reușeau de minune și erau deopotrivă uimitori de indiferenți la reușita lor. Aceste atitudini adâncă rădăcinate erau destul de diferite de cele din viața obișnuită și destul de asemănătoare idealului budist al vieții trăite în prezent, ca să le pot atribui disciplinei monastice. Totuși există o a treia caracteristică și ea m-a convins de eficacitatea disciplinei, curajul călugărilor în fața animalelor sălbatice ale pădurii. În două rânduri mi s-a întâmplat ca, mergând prin pădure, între mine și un animal amenințător luat prin surprindere, un mistreț și altă dată un elefant, să stea doar trupul firav și stăpânirea de sine neclintită a unui călugăr. În ambele cazuri călugărul a luat o atitudine fermă, dar neagresivă și a vorbit liniștit animalului care s-a retras în tufăriș. Era un comportament complet neașteptat, dovedind cu pregnanță ce adâncime pot atinge transformările produse de exercițiul budist. Nimic din toate asta nu dovedește, desigur, adevărul învățăturii lui Buddha, dar ne invită să privim filozofia sa cu seriozitate ca pe o filozofie care are ceva de spus despre natura și înzestrările ființei umane. Capitolul 5. Activitatea misionară și moartea Pe termen lung, succesul budismului a fost uimitor. El a devenit o religie universală, stăpânind până de curând Orientul îndepărtat și partea continentală a Asiei de sud est cele mai populate regiuni de pe glob, iar astăzi își croiește drum spre Occident. Totuși, la o privire ceva mai atentă, acest fapt nu mai poate fi considerat ca un marș triunfal al adevărului. În vremea lui Buddha și multe veacuri după moartea sa, învățătura lui a avut de luptat în India cu alte doctrine de pe poziții de relativă egalitate. Abia către mijlocul milenului după Hristos, adică la 10-15 veacuri după Buddha, a pus stăpânire budismul pe restul Asiei, pentru ca la scurt timp după aceea să înceapă declinul său în India. Istoria budismului este alcătuită într-o multitudine de episoade diferite în care factori sociali, economici și politici diferiți, factori adesea străini de budism, au jucat și ei un rol. Astfel, chiar dacă acceptăm că învățătura lui Buddha este intuitivă și realizabilă, aceste calități nu pot fi privite ele însele drept cauze exclusive ale succeselor budismului. Cu toate acestea, budismul a avut într-adevăr însușiri care, dacă nu i-au provocat în mod activ expansiunea, au făcut-o cel puțin cu putință. Dovada este adaptarea sa relativ lesnicioasă la tradițiile religioase originare din regiunile pe care le-a colonizat. Budismul a coexistat cu vechiul hinduism în India și Sri Lanka, cu taoismul și confucianismul în China, cu religia Bon în Tibet și cu șintoismul în Japonia. Iar astăzi se adaptează marxismului în Orient și umanismului liberal ca și creștinismului liberal în Occident. În toate aceste cazuri, budiștii au putut adera la credințele indigene în anumite scopuri mundane, religioase sau civile, păstrându-și totodată punctul de vedere budist asupra propriei lor naturi psihologice ca și asupra țelurilor ultime ale acțiunii umane.